Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-adhi al-Qur'an Hudan Wabushra lil-mutaqini Wasulatullahi wassalamu ala Man kana khulukuhu al-Quran Habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Allahumma sallam alaih Wa ala ahlih al-muttahharina wa ashabihi tayyibin Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma ya Rabbana Ij'alna min ahli quran Warazukna ya Rabbana fahma quran اللهم يا ربنا فكحنا في الدين وعلمنا التعويل واخترنا يوم القيامة ربنا مع زمرة أهل الكرآن واجعل القرآن لنا شفيئا يوم القيامة وإنا يا ربنا على تدبر الكرآن wahabib ilaina ya rabana tilawatih allohumma ya rabana inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika warzuqna ya rabana taubatan qabla almaut wa syahadatan 'inda almaut wa aljannata ba'da almaut amma ba'du hadirin hadirat kaum muslimin Kemanapun anda berada, Alhamdulillah, kemurahan Allah untuk kita. Allah yang maha pemurah, maha pengasih dan maha penyayang memberikan kepada kita kesempatan untuk memasuki bulannya yang sangat mulia, bulan Allah, bulan Ramadhan. Dan sungguh umur yang diberikan kepada kita ini adalah nikmat besar. Tanda hamba yang beruntung adalah di saat hamba tersebut bisa memasuki bulan Ramadan. Dan hamba tersebut berusaha untuk memperbanyak ibadah di bulan tersebut dan terus berusaha untuk mengurangi kemaksiatannya. Begitu sebaliknya, hamba yang diberi oleh Allah kesempatan memasuki bulan Ramadan akan tetapi, tidak ada kebaikan yang bertambah dan tidak ada kemaksiatan yang berkurang Maka sungguh Hamba tersebut adalah hamba yang jauhkan dari rahmat Allah SWT Dan pada saat ini kita dimudahkan oleh Allah digiring ke tempat yang mulia ini Untuk bersama-sama belajar Agar kita semakin rindu kepada Al-Quran Semakin cinta kepada Al-Quran Semakin faham Al-Quran di bulan Ramadhan ini dan sungguh ini Kenikmatan yang luar biasa semoga Ini benar-benar Menjadi sebab kita kalah dikumpulkan Oleh Allah di surga bersama Imam Ahli Al-Quran Habibina Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita membaca kitab at tibyan Fi Adabi Hamalatil quran Satu kitab yang sungguh luar biasa Wajib dibaca oleh semua orang Wajib dibaca oleh semua orang yang Wajib dibaca oleh semua orang Yang membaca Al-Quran Yang kenal Al-Quran Karena di situ akan diajarkan bagaimana adab kita dengan Al-Quran. Bagaimana kita. Cara membaca Al-Quran. Bagaimana di saat kita menjadi guru Al-Quran. Bagaimana di saat kita menjadi murid belajar Al-Quran. Dan seterusnya. Di situ ada adab dan tata kerama. Yang diajarkan oleh Al-Imam Amanawawi. Namanya kitab Ad-Divyan Fi Adabi Hamalati quran Al-Tibyan Fi Adha Bi quran Kitabnya kecil Tetapi isinya Masya Allah Dan ini sudah pernah kami baca di ini akan Tetapi untuk kesempurnaan di bulan Ramadan Dan tidak ada salahnya jika Pembacaan kitab tersebut kita ulang kembali Ataupun kita tambah dengan kitab-kitab yang lainnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala umurnya pendek. Tidak panjang akan tapi manfaatnya besar dan termasuk karya beliau yang luar biasa di antaranya ini Antum Yan bi Adabi Quran. Dan kita pada saat ini akan langsung saja kita membaca Al-Babul Awwal bab yang pertama. Al-Bab yang pertama dan di sini nanti akan disebut oleh Imam Nawawi di dalam bab pertama tentang keutamaan orang baca Al-Quran, kemudian bab berikutnya tentang keutamanya orang yang membaca Al-Quran dibanding yang lainnya, kemudian bagaimana kita memuliakan ahli Al-Quran, bagaimana tata keramahnya orang yang mengajar Al-Quran dan bagaimana tata orang belajar Al-Quran, kemudian lebih diumumkan lagi oleh Imam Amin Nawawi rahimahullah taala, adabnya orang, seorang guru dan adabnya seorang murid yang ternyata sungguh luar biasa yang beradab bukan saja murid kepada guru, akan tapi guru kepada murid pun harus ada adab dan tata kramanya. Dan juga tata krama di saat kita membaca Al-Quran. Dan nanti disebutkan di akhir bab-babnya tentang keutamaan ayat-ayat Al-Quran, tentang hendaknya kita baca. Ada bacaan setiap hari, ada setiap malam. Atau bacaan mingguan seterusnya yang insyaAllah nanti akan kita temukan di dalam kitab yang mulia ini. Yaitu kitab At-Tibyan Fi Adab Bi Hamalatil Qur'an. at Fi Adab Bi Hamalatil Qur'an. Kitab Tibyan ini berbicara tentang patakrama pembawa Al-Quran. Bisa kita luaskan maknanya adalah pembawa Al-Quran bukan saja orang yang menghafal Al-Quran. Akan tapi yang tidak hafal pun jika ia sering berurusan Al-Quran harus mempunyai adabnya. Bagaimana orang yang tidak menghafal Al-Quran pun harus punya adab kepada Al-Quran. Bagaimana yang punya Al-Quran yang menghafal Al-Quran tentunya harus lebih beradab. Makanya kalau ada seorang hafid Al-Quran tidak kenal kitab At-Tibyan. Diragukan ini adabnya dengan Al-Quran. Harus ada kitab At-Tibyan ini ada di otak dan di hatinya orang yang pernah menghafal Al-Quran. Harus. Dan juga bagi orang yang ingin dekat kepada Al-Quran pun harus dimiliki. Kitab tersebut dan dibacanya dan direnunginya. karena sungguh di dalam kitab ini adalah pendidikan untuk orang-orang tersebut. Orang yang menghafal Al-Quran. Dan orang yang rindu untuk menghafal Al-Quran. Biarpun dia tidak menghafal Al-Quran. Al-babul awal. Al bab yang pertama. Fi atrafin min fadilati tilawati Al-Quran wa hamalatihi. Di sini membicarakan tentang. keutamaannya membaca Al-Quran. Dan keutamaannya orang yang mengemban Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ada keutamaannya, menghafal Al-Qur'an sendiri ada keutamaan yang lain. Dibuka oleh Imam Nawawi dengan dengan keutamaan membaca Al-Qur'an agar kita rindu khususnya di bulan Ramadan, bulan mulia ini ayo kita gunakan saat-saat kita untuk membaca Al-Qur'an membaca saja Zulhah ada pahalanya apalagi dibaringi dengan renungan-renungan dan asal tahu bahawasanya kita itu lebih diperintahkan untuk menghafal dan merenungi untuk membaca dan merenungi Al-Quran dan bukan untuk menghafalnya dikatakan oleh Syekh Mutawali Syarawi bahwasanya kunna nu'maru bitadabburi quran wa kotakhafalallahu bihifdihi walakinnana insaghulna bihifdihi wa tarukna tadabburah kita ini semua disuruh oleh Allah untuk merenungi Al-Quran. Dan Allah yang menjaga Al-Quran. Jadi tidak ada perintah bagi siapapun untuk menghafal Al-Quran. Yang menjaga Al-Quran adalah Allah SWT. Kita semua diperintahkan oleh Allah untuk merenungi Al-Quran dalam ayat yang banyak. Dan Allah yang akan menjaga Al-Quran akan tapi kita lebih sibuk untuk menghafalnya dan kita lupa untuk merenungi Al-Quran. Maka sungguh luar biasa jika orang yang menghafal Al-Qur'an ini meningkatkan harus meningkatkan bukan seseyokianya seharusnya harus dibarengi dengan tadabbur merenungi Al-Qur'an. Jangan sampai kita hanya sibuk menghafal Al-Qur'an, ketahuilah yang menjaga Al-Qur'an adalah Allah. Tidak ada perintah menghafal Al-Qur'an. Maka di sini ada program menghafal Al-Qur'an untuk anak-anak kecil saja. Yang gede tidak boleh menghafal Al-Quran kecuali ayat-ayat pendek. Akan tetapi yang gede lebih diarahkan untuk memahami Al-Quran. Memahami hukum-hukum. Akan tetapi ada program menghafal Al-Quran adalah bagi anak-anak. Di bawah usia 15 tahun. Setelah 15 tahun ke atas mereka tidak menghafal Al-Quran. Akan tetapi mereka harus lebih sibuk untuk memahami isi Al-Quran. Memahami fikih syariat Nabi Muhammad SAW. Dan usia 15 tahun ke bawah itulah usia untuk menghafal. Dan setelah itu baru usia merenung. Usia merenung merenungi Al-Quran, mentadburi Al-Quran. Kalau Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini yang pertama. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Ladinayaatluu yatluna Kitab Allah. Innal ladzina yatluuna kitaballahi wa aqimu sholata wa anfaquu mimmaa razaqnakum rabbima razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuuna tijaratan lantabur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman innal ladzina yatluuna kitaballahi mereka mereka yang membaca kitab Allah Al-Qur'an mereka yang membaca Al-Qur'an Mereka yang membaca Al-Qur'an wa qamu sholatan dan menegakkan sholat. Yang membaca Al-Qur'an dan menegakkan sholat wa anfaquu. Dan Sayang, sayang. Tidak boleh berbicara di sini ya, sana. Ayo. Duduk, duduk yang manis, yang cantik ya, yang ganteng. Enggak boleh berbicara ya. Ya ha, jangan sampai berbicara. Boleh duduk tapi tidak boleh ngomong. Ganggu karena ini untuk Untuk diekspos di tempat lain Nanti dia ganggu Dan Tolong sonnya dibenarkan Dipotong nanti dikat Sonnya dibetulkan ya, Jadi kalau ada punya dari awal Itu sonnya kenapa Ini punya masalah dengan son Selalu selalu dari awal Sekarang sudah lumayan enak Sekarang mumpung dipotong Dipotong sekali Dan Ini akan diekspos di beberapa stasiun televisi Jadi tolong perhatikan dan Boleh anak kecil tidak apa-apa Tapi diam di, Kalau lagi ngomong dibisik ya Dibisik untuk tidak ngomong Ali juga ya Ali tidak boleh bicara ya Diam ya Mau juga Saya <gak> <gak> mohon maaf Ya wala Son bagian son dimana Inti yang benar Dari awal Dicek yang benar Tadi dari pertama tidak benar ini. Sampai punya ngasih iran Sudah lama sekali Semuanya tidak mengelihat Harus inti yang betul Yang benar Selalu bermasalah dengan urusan sound. Sound itu inti denger dengan telinga inti. Inti bersuara di sini. Jadi inti merasakan. Bukan dari situ inti merasakan. Karena kalau sound tidak nyaman. Yang mendengar juga tidak enak. Berapa kali bu yang ingatkan masalah sound? Ha? Kumpul nanti setelah ini. Kumpul lagi anak-anak. Kumpul lagi. Tim... Son lagi lagi, Ngadep umpo lagi, ganti orang lagi kayaknya, ganti orang, ganti orang selalu begitu. Kalau Allah Taala Allah Subhanahu Wataala berfirman: "Aduh bila mina syaitan yang rajim, Bismillahi r-Rahman r وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Allah Subhanahu wa Taala Allah Subhanahu wa Taala berfirman, sesungguhnya mereka mereka yang membaca kitab Allah Al Quran, yang membaca Al Quran, wa kaum dan menegakkan solat tidak cukup membaca Al Quran. Menegakkan sholat itu ciri ahli iman yang sesungguhnya. Ada Al-Quran pada mereka. Kemudian menegakkan sholat. Bahkan kadang digabung antara sholat dengan Al-Quran. Baraga kasih Allah. Tidak pernah membaca Al-Quran kecuali di dalam sholat. Allah. Dan selalu membaca Al-Quran. Artinya kalau ada orang seperti itu selalu dalam sholat. Wa'anfaku Nah ini yang harus perhatikan Wa'anfaku dan berinfak Memberikan baik yang wajib atau sunnah Mimma razaknahum zakat Ataupun sedekah sunnah Mimma razaknahum dari apa yang kami berikan kepada mereka Mimma razaknahum dari apa-apa Dari apa yang kami berikan kepada mereka Coba kalau diperhatikan Ini ciri ahli iman yang disanjung oleh Allah Al-Quran selantiasa ada di lidah Dan di hatinya lebih dari itu dia rajin melakukan salat dan ternyata tidak cukup hubungan baiknya kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an atau salat tapi dilanjutkan dengan hubungan dengan sesama manusia. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dia berinfak. Urusan dengan orang lain menyenangkan menghibur bukan saja ahli Al-Qur'an lihat kalau urusan sama orang sudah cemberut, pelit dan tidak pernah peduli dengan fakir yang ada di kiri kanannya. Tidak pernah peduli dengan orang sakit yang ada di kiri kanannya, hanya mengatau, mengatau, menganggap dirinya sudah ahli surga karena se sehari bisa menghatam Quran sekali. Atau solatnya sudah puluhan rakaat, akan tapi tidak pernah punya kepedulian kepada masyarakatnya. Jadi kesempurnaan orang yang orang yang dimuliakan oleh Allah adalah wa anfaku mimma razaqnahum. Wa anfaku dan mereka menginfakkan. Mimmaruzaknahum dari apa yang kami berikan kepada mereka sirran wa alaniatan Sirran sirran itu memberikan sesuatu dengan tersembunyi wa alaniatan terang-terangan Ini tanda orang yang ingin mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya di hadapan Allah di dalam bersedekah itu Ternyata tidak cukup ia bersedekah di saat terang-terangan dilihat orang. Tapi juga di saat tersembunyi. Dan ternyata tidak cukup di saat sembunyi. Tetapi pun dia bersedekah terang-terangan. Dan dua-duanya ada keutamaannya masing-masing. Di saat seseorang bersedekah dengan sembunyi. Karena rindu untuk dilihat Allah saja. Dan bisa saja saat sesaat suatu setika. Seseorang pun perlu bersedekah terang-terangan. Agar ditiru oleh orang lain. Maka Imam Ali karramallah ajah mendapatkan kemuliaan. Beliau berinfak dengan cara empat cara. Yang pertama siang, yang kedua malam. Jadi kalau punya rezeki dibagi empat. Aladzina ifiku naambalahum bilalilwanahari sirrawu alaniatan siang malam dibagi empat seperempat diberikan kepada seseorang di siang hari seperempat lagi diberikan di malam hari seberapa lagi sirran tersembunyi seberapa banyak lagi alania terang-terangan dengan harapan apa? apa bisa ada yang diterima dengan harapan ada yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa jadi tidak cukup hanya dengan sembunyi-sembunyi saja akan tapi kadang dengan terang-terangan bukan saja di malam hari kadang juga di siang hari billaili wan nahari sirran wa alaniatan siang malam sembunyi dan terang-terangan ayat Al-Qur'an itu turun untuk Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Yerjuna. Yerjuna mereka itu mengharap... Tijaratan lantabur. Ternyata yang diharap adalah sebuah perdagangan yang tidak pernah hancur dan tidak pernah sepi. Tidak pernah rugi. Perdagangan apa itu? Perdagangan dengan Allah SWT. Maksudnya mereka itu hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Pembaca Al-Quran. Liufiyahu mujurahu wa yazidahu min fadlihi. Dan harapannya adalah untuk mendapatkan pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala wa yizidahum. Dengan harapan Allah akan menambahkan kepada mereka min fadli dari karunia dan keutamaan Allah. Innahu sungguh Allah ghafurun maha Pengampun, syakurun dan maha bersyukur. Artinya, bersyukurnya Allah itu akan memberi kepada hamba hambanya di saat hamba itu berbuat. Kalau kita berterima kasih kepada seseorang membalas. Dan Allah membalas kepada hamba hambanya dengan lebih-lebih dari apa? Yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Amalnya sedikit ternyata diberi oleh Allah yang lebih banyak. Ini ayat. Dikatakan oleh sebagian ulama ini ayatnya para kurra. Ayatnya para kurra. Para pembaca Al-Quran dan pembawa. Atau pengemban Al-Quran. Sanjungan untuk beliau-beliau lihat. Membaca Al-Quran. Menegakkan solat. Urusan dengan manusia baik. Yang diharap adalah. Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa riwayatan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu dan kami meriwayatkan dari An Utsman bin Affan dari Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Utsman qala beliau berkata kala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal al Qur'ana wa allamahu. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ sebaik baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain sebaik baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran bukan menghafal ya? belajar Al-Quran belajar Al-Quran وَعَلَّمَهُ dan mengajarkannya untuk orang lain Hadis siriatkan oleh Imam Bukhari jadi sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Maka belajarlah Al-Quran. Dan seperti ini juga termasuk belajar Al-Quran. Sebab belajar Al-Quran bukan belajar membacanya saja. Akan tapi belajar memahami surah. sama belajar Al-Quran. Belajar mengerti hukum Al-Quran juga belajar Al-Quran. Sehingga pengemban Al-Quran itu bukan sengejar orang yang menghafal Al-Quran saja. Akan tapi orang yang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, kenal Al-Quran, isi Al-Quran. Para ulama itu pengemban Al-Quran bukan saja penghafal Wah Aisyah tadi riwayatkan juga dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'assafaratil kiramil bararati Alladzi yaqra'ul Qur'ana yang membaca Al-Qur'an wahwa mahirun dan dia memang hebat membaca Al-Qur'annya Ustaz Ustad Al-Qur'an yang bacaannya bagus, cakep, fasih, benar. Ma'a safarotil kiramil baroti bersama para malaikat-malaikat yang mulia, yang baik-baik yang sangat patuh kepada Allah. Jadi maksudnya pangkatnya pembaca Al-Qur'an, orang yang pandai membaca Al-Qur'an, ia bersama para malaikat-malaikat. Disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pandai membaca Al-Qur'an, bagus bacaannya Al-Qur'an, dia akan bersama para malaikat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, "Lah saya bacaan saya enggak benar nih, bagaimana nih?" Saya bacanya belipotan. Ada orang ngadu juga ke Rasulullah ini, bacaannya belipotan. Diteruskan hadis, "Wa Nabi yakra'ul Qur'ana wa huwa, huwa yatata'ta'u" Dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia itu bacanya tuh berat, susah, belepotan. Ini kabar gembira buat ibu-ibu yang bacaannya kurang benar nih. Kabar gembira untuk bapak-bapak yang bacaannya enggak kurang baik, tapi jangan dekat-dekat sama ustaz tajwid. Jadi, ustaz tajwid suka ngerusak ibu-ibu sepuh yang baru belajar Al-Qur'an. Gara-gara salah tajwidnya saja dibentak, "Ibu enggak usah baca Quran sekali, baca Quran enggak benar." Ya kalau ibu sebuah belajar Al-Quran yang umur 60 tahun. gimana bisa fasih? Ya sebisanya dimaafkan lihat ada orang ngadu Rasulullah yang tak tahu. Baca Al-Qurannya itu berat repot. Susah. Apa sabda Nabi? Yang baca Al-Qurannya repot begitu. Fihi di dalam baca Al-Quran. Wahuwa sya'kun dan dia berat repot. Alehi. Di dalam baca Al-Quran. Lahu ajroni. Pahalanya dua. Oh. Dua pahala, wahai para bapak, ibu yang bacaan Qur'annya pas-pasan. Yang repot, enggak usah ragu. Ketahuilah Allah Maha Pemurah. Sabda Nabi SAW apa? Dapat dua pahala. Yang dosa itu, orang bisa membaca Al-Quran benar kok dimain-mainkan, Itu yang dosa. Akan Tapi jika ada orang yang memang mampunya seperti itu. Sebagian orang, ibu-ibu yang sepuh. Sebagian bapak-bapak yang sepuh, mohon maaf. Diangkat oleh Allah, derajatnya diberi kesadaran di usia senja. Sehingga ia... Belajar Al-Quran dari nol. Mulai bisa membaca, lihat pelepotan. Ketahuilah upah oh, halanya dua. Makanya jangan ragu, Ramadan ini, membaca Al-Quran, ibu. Ya itu tadi, ada sebagian ustaz tajwid, tidak mengerti syariah, tidak mengerti hukum, tidak mengerti hadis Nabi SAW. Taunya tajwid, tak? syair yang jadikan dijadikan hujah. Man lam yang tidak pakai tajwid adalah dosa. Ya dosa bagi orang yang bisa. Tapi kalau orang belum bisa... Itu pun bukan hadis. Kalau orang yang belum bisa masih mau belajar, ayo tetap bacalah seperti itu. Maknya kita pacu ibu jangan ragu baca Al Quran. Kalau ibu enggak ya. enak sama ustaz Tajwid ya jangan keras keras. <laughs> Sebab memang ada sebagian ustaz Tajwid. mulai kecil sampai tua belajar Al Quran tok. Gak ngerti isi, gak kenal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So merasa yang paling benar dia. Saya ngelihat ibu-ibu semua baca Al Quran kurang mat, kurang ini dibentakin. Wah ayo. Ya memang ibu tahunya begitu mau di kemana kenab. Gimana Ki kegiatan -kiri lagi. Nabi Muhammad saja tidak marah malah Nabi menyanjung dapat dua pahala, Bu. Yang berlahah pahala al membaca utuh yang kedua pahala capekmu itu. Ini yang harus kita sosialisasikan makna ini. Sebab so, memang pernah suatu ketika ada seorang ibu saya oleh anak saya dimarah marahin gara-gara bacaan saya tidak benar. Terus gimana? Saya mau belajar Al-Qur'an lagi. Ibu belajar Al-Qur'an tetap wajib. Belajar membaca yang benar harus akan tapi sebelum bisa tetap harus tetap kita dihimbu untuk membaca Al-Qur'an. Kan sambil Sambil latihan itu semuanya. Maka jangan anda Ustaz Tajwid. Ya. Kalau anda mengustah Tajwid harus benar. Kalau anda salah masuk neraka. Tapi ini ibu sepuh. Atau orang yang baru belajar. Mu'allaf. Baca Al-Quran. Qurannya, Itu dapat dua pahala. Yang pertama pahala membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala capeknya. Di saat ia membaca Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dalam riwayat lain. Hadis diluatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa'an Abi Musa Al-Ash'ari, diruatkan dari Abi Musa Al-Ash'ari. Abi Musa Al-Ash'ari meruatkan, Radiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keriduan kepada beliau. Kala beliau berkata, kala Wasallam, Rasulullah s.a.w. bersabda, Matalul mu'mini, ladhi yaqra'u al-Qur'ana, mitlul utrujjati. Perumamaan seorang mukmin Yang membaca Al-Quran. Orang mukmin kok mau membaca Al-Quran. Itu seperti utrujah. Utrujah itu jenis buah. Buah yang hampir mirip-mirip seperti jenis jeruk. Bahkan sebagian mengatakan jenis apel. Yang rihuhatayyibun baunya harum. Rasanya pun. Enak, lezat, bagus. Secara lahir, orang beriman, hati. Iman dengan hati, rasa. Al-Quran, dhuhir. Dhuhirnya dengan Al-Quran, cakep. Batinnya dengan keimanan, hebat. Sehingga digambarkan kalau Nabi Muhammad, serta buah-buah yang harum sekaligus lezat. Ini orang yang beriman, membaca Al-Quran. Wahai kaum minilah dilayak baca al orang beriman tapi tidak mau baca Al-Quran ada iman saja tidak baca Al-Quran. Mitul tam seperti korma, lari halah, tidak ada bau harum yang semerbak tidak ada. Tak muha kholm, memang rasanya manis, akan tapi tidak ada bau yang yang tercium harum daripada korma. Maksudnya ini perumpamaan saja yang disabdakan Nabi kalau orang beriman tapi tidak membaca Al-Qur'an ya alhamdulillah masih ada iman di dalam ha? hatinya akan tapi tidak harum orang itu. Tidak indah secara lahirnya. Lahirnya tidak indah, batinnya. Batinnya sudah beriman. Kurang. Akapami wa matal munafiqi perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Qur'an orang munafik itu adalah yang im kelihatan iman Zohirnya saja Batinnya tidak ada iman Orang munafik itu kafir batin Kaliannya solat dengan Nabi Akan tapi tidak Apa-apa eh, Hatinya masih dengan orang-orang Yahudi Orang munafik itu solat Mereka Kumpul bersama kita Tapi mereka adalah orang-orang munafik Yang sebetulnya hatinya tidak punya iman Bagaimana orang munafik yang membaca Al-Quran Hati-hati ini Masalul rayhanati Seperti rayhanah Rayhanah itu seperti Uh, daun harum daun atau pohon yang harum seperti daun kemangi tapi ada jenis lagi yang lebih gede pohonnya lebih keras itu memang betul-betul harum daunnya kalau kemangi masih dipakai lalap oleh orang Indonesia tapi rayhana itu adalah rayhana semacam-macam itu wangi biasanya hanya digunakan mewangian dipotong kemudian diikat itu dipakai mewangian baunya harum tapi rasanya pahit itu siapa? Orang munafik Wih, kelihatannya si Al-Qur'an tapi hadinya wah enggak karu-karuan. Ternyata itu adalah seperti itu. Baid. Enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya sih dengan Al-Qur'an. Dohirnya dengan Al-Qur'an akan tapi batinnya ternyata jauh dari Al-Qur'an. Dohirnya Al-Qur'an, batinnya tidak ada iman itu adalah orang munafik naudzubillah. Eh wa al-matal rah. Memang munafik enggak? Kama ma'af. Ada wabah calumunafik. Orang munafik kalau Rehanah tadi masih lumayan. Orang munafik Allah bilah ya kaul Quran. Wabah calumunafik. Ada orang munafik Allah bilah ya Quran. Orang munafik yang enggak baca Quran kata alhamdulah itu seperti poh buah hamdola. Hamdola itu buah menjalar begitu yang ada buahnya. Kalau dicermati pohonnya kurang lebih seperti pohon pohon semangka seperti pohon semangka dan sebagainya merambat lalu keluar buah. Tapi Masya Allah Laha ilai salaha rihun Tidak ada baunya Tak muhamurun Rasanya pahit ya Ini Tidak ada baiknya Orang munafik Tidak pernah baca Al-Quran Orang munafik yang baca Al-Quran Juga tidak ada, ada manfaatnya Lihat. Kelihatannya tak baik di dunianya Lahirnya Masya Allah Dengan Al-Quran Dikit-dikit Al-Quran Akan tapi ternyata Hatinya busuk, Tidak kenal Al-Quran Ada lagi orang yang Sudah munafik Tidak baca Al-Quran Ya sudah Lahir batinnya pahit itu digambarkan oleh Nabi SAW dan hadis yang dilihat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan nanti akan kita temukan di dalam riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Dan juga yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala subhanallah. Pendidikan yang luar biasa untuk para pembaca Al-Quran dan pengembang Al-Quran. Nanti akan disebutkan bahwasannya yang pertama kali bakal disiksa di neraka adalah ahli Quran. Yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan siksa yang paling bedih nanti adalah juga ahli Al-Quran yang hanya Al-Qurannya hanya sekadar untuk orang munafik tadi kebiar di dunia kayaknya kiai kayaknya ustad makanya nerakanya ustad neraka paling dalam dan ini perlu betul memang kitab ini dibaca oleh para ahli Al-Quran ahli Al-Quran ngedengki, waduh ahli Al-Quran ngedengki ulama ngedengki lah hasad ulama tidak ada kedengkian yang lebih bahaya daripada dengkinya ustad lihat ada ustad macu yang lain repot heboh, nggak mau lihat nggak mau nyapa. Ada ustaz mau berhasil, ribut lagi. Yang hafal Quran pun begitu lihat. Waikir-aikiran. Sama yang hafal, sama-sama hafal Quran. Rebutan untuk semaan. Apa semaan itu? Undangan, undangan. Nanti ada tim khusus. Kalau ada orang kelahiran, datang ke sana. Diduli oleh temannya, sudah ribut nanti. Wah ini, Tidak diamalkan, akan tapi hanya sekedar untuk... Itu kaya orang munafik yang panjang membaca Al-Quran Lahirnya saja dengan Al-Quran Bahkan mungkin sehari hatam sampai beberapa kali Agar tapi hatinya tidak pernah kenal Al-Quran Wal-Quran yal'anuhu Al-Quran akan mengutuknya justru Di saat orang itu tidak mau mencoba mengamalkan Al-Quran Maka dengan buku ini insyaAllah para ahli Al-Quran akan selamat Dan kita semua yang ingin membaca Al-Quran akan selamat dengan buku ini Wa'an Umar di dunia dan di akhirat Di akhiratnya ini wa'an Umar bin khattab Dilihatkan dari Sayyidina Umar bin al-Khattab An-Nabiyya s.a.w Bosannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kata bersabda, Inna Allah Taala Yerfau bihadal Kitab akwaman, wajadgu bihi aharin. Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini sekelompok kaum dan akan rendahkan oleh Allah sekelompok kaum yang lainnya. Siapa kaum yang diangkat oleh Allah tersebut dan siapa kaum yang direndahkan oleh Allah dengan Al-Qurannya? Allah merendahkan orang dengan Al-Quran dan mengangkat orang dengan Al-Quran. Para syuruh hadis menjelaskan yang diangkat oleh Allah dengan Al Quran adalah orang yang kenal Al Quran lalu mengagungkan Al Quran mengamalkan Al Quran yang direndahkan oleh Allah yang memperalat Al Quran untuk kepentingan dunianya. Jadi membaca Al Quran tapi bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengangkat ahli Quran dengan Al Quran dan merendahkan ahli Quran dengan Al Quran. Bagaimana ahli Quran? Maksudnya orang yang punya Al-Quran tapi tidak pernah mengamalkannya. Tidak pernah punya adab. Syariat yang tidak berjalan baginya lihat. Hanya menghafal saja. Tapi ternyata dia paling jauhnya. Manusia daripada isi Al-Quran dan dia adalah, adalah yang direndahkan oleh Allah Subhanahu SWT. Allah mengangkat sekelompok orang dengan Al-Quran. Dan Allah merendahkan sekelompok orang dengan Al-Quran. Maka kita harus belajar adab dengan Al-Quran. Mengamalkan ilmu Al-Quran. Wan wa Abu Uma Al Bahili dari Abu Uma Mah Al Bahili R.A. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau. Kalau beliau berkata seme itu, aku mendengar Rasulullah S.W.T. bersabda, Rasulullah ya kulo ikraul Quran. Baca lah Al Quran. -Qur fa innu sesungguhnya Al Quran itu ya tiyau mal di hari kiamat nanti. Syafi'an akan memberikan pertolongan di ashabi bagi pengemban pengembannya, bagi yang membacanya, bagi yang menghafalnya. Bagi yang membaca Al-Quran. Bagi yang menghafalnya. Maka Al-Quran nanti datang akan memberikan pertolongan. Sungguh. Rawahu beslem hadis. Lihatkan oleh bang muslim. Sungguh beruntung kalau orang dekat dengan Al-Quran. Khususnya di bulan Al-Quran ini. Ayo kita tingkatkan bacaan kita kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran. Merenung Al-Quran. Semampu kita. Dan majlis kita ini adalah majlis renungan untuk Al-Quran. Di luar Ramadan ada majlis Sabtu. Tafsir Al-Quran. Majlis Sabtu. Majlis Tafsir Al-Quran. mohon. Agar kita semakin kenal Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an, tahu hukum Al-Qur'an dan bisa mengamalkan Al-Qur'an. Wa Nabiy Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan juga dari Sayyidina Abd Sayyidina Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhumal, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La hasada illa fi Tidak pantas kita mengiri kecuali karena dua hal. Jadi ada ngiri yang diperkenankan. Dua hal ngiri maksudnya saya pengin seperti dia. Akibtoh atau jadi ngiri yang dimaksud di sini adalah bukan ngiri yang busuk pengin hilangnya nikmat dari orang lain. Tapi maksudnya ngiri di sini adalah rajulun atahullahu al-Qur'an. Anda menginginkan di saat Anda melihat seorang laki-laki diberi oleh Allah Al-Qur'an fa huwa dan dia menjalankan Al-Qur'an membacanya. Bihi al-Qur'an ana al-lailis panjang malam makna an-nahar sepanjang siang. Ada orang sibuk dengan Al-Qur'an, maka kita boleh ngiri dengan orang tersebut subhanallah kerjaannya membaca Al-Qur'an. Pengin aku pengin seperti dia. Boleh. Wa rajulun atahallahu dan ada orang diberi oleh Allah kekayaan. Loh kok kita bincang ngiri. Kita boleh ngiri maksudnya pengin kaya orang tersebut, ada orang diberi oleh Allah kekayaan, kemudian Anda menginginkan seperti orang tersebut. Orang tersebut kaya bagaimana? Fauwaiyung fikhu dan dia berinfak dengan hartanya. Anak Allahil Iwa anak-anak hari sepanjang siang dan malam. Artinya apa? Ada orang kaya kerjanya hanya infak. Lalu anda berkeinginan ya Allah, aku ingin kaya kayak dia. Kaya dia bukan kaya kayak dia. Kenapa kaya dia? Dia adalah ahli infak dan ahli sedekah. Rindu tak seperti itu dalam riwayat lain sudah mendapatkan pahala. Kalau anda menginginkan, anda melihat orang bisa baca Al-Quran, masya Allah. Bagaimana? Luar biasa setiap sholat dia dengan Al-Qur'annya. Bahkan sehari atau tiga hari setiap tiga hari hatam Al-Qur'an. Lalu anda menginginkan rindu. Pengen, Ya Allah. Aku pengen kayak dia. Allah kerinduan anda itu menyelamatkan anda. Dan anda mendapatkan kemuliaan seperti orang tersebut. Boleh anda mengiri kayak begitu itu. Atau di saat anda melihat orang kaya. Masya bisa bersedekah. Bangun sini, bangun itu, bangun Masya Allah. Bantuannya luar biasa. Lalu tergerak hati anda. Lalu anda berkata, memohon, berkata dan memohon kepada Allah. Ya Allah aku ingin seperti dia. Ya Allah. Alangkah enaknya dia. Berapa besar pahala. Alangkah besarnya pahala yang ia dapat. Ya Allah. Kaya raya ahli sedekah dan ahli infak. Maka aku ingin kaya seperti dia. Dan jadi ahli infak ya Allah. Agar aku bermanfaat. Umat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka itu niri yang diperkenankan. Jadi ingin berbuat baik seperti orang tersebut. Wa rawainahu dan kami meriwayatkan juga kata Imam Nawawi aidan juga min riwayat Abdillah bin Mas'ud dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud biladhi dengan lafaz la hadza ila fitdaini tidak ada dengiri yang boleh kecuali dua hal rajulun ata'allahu malan fasallatuhu ala halakatihi fil haqqi seorang laki-laki diberi oleh Allah harta kemudian digunakannya harta tersebut dihabiskannya fil haqqi untuk membela kebenaran Allah boleh kita ngiri kayak begitu. Saya pingin kayak dia. Oh, orang itu kaya tapi masya Allah, hartanya digunakan untuk jalan Allah semuanya. Maka aku pingin kayak dia. Warjunul alauh, hikmatan dan orang laki orang yang diberi oleh Allah حikmah. hikmah. Hikmah di sini adalah Al Quran dan ilmu Al Quran, ilmu yang bermanfaat. Hikmah adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat hikmah. فَوَهْ يَقْضِ بِهَا وَيُعْلِمُهَا فَوَهْ يَقْضِ بِهَا dan dia menggunakan ilmunya. Dia menggunakan ilmunya. Untuk apa yang dia jalankan. Jadi apapun dia. Jadi orang kaya digunakan ilmunya tersebut. Jadi seorang. Menjabat digunakan ilmunya Al-Quran tersebut. Digunakan Al-Quran. Diberi oleh Allah ilmu. Kemudian digunakan ilmunya. Dan diajarkan kepada orang lain. Maka kalau kita melihat orang seperti itu. Maka boleh. Kita ngiri dan kita pengin seperti orang tersebut. Wan Walabdillah bin Mas'ud. Dan diriwati oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kala beliau berkata. Kala Rasulullah s.a.w. Manqar'ah harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa ya? <coughs> Yang membaca satu huruf daripada kitab Allah. Yang Al-Quran. Satu huruf di dalam Al-Quran. Maka bagi orang tersebut mendapatkan satu kebaikan. Walah hasanatun. Dan setiap kebaikan itu bi'ashri amtaliah dilipat gandakan menjadi sepuluh. Satu huruf mendapatkan satu kebaikan dan dilipat gandakan lagi menjadi sepuluh. Dan di dalam Ramadan dilipat gandakan lagi. Allah. Di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Sampai beratus-ratus ada matakan sampai tujuh ratus. Jadi membaca satu huruf sepuluh kali sepuluh kali dilipat gandakan lagi. Berapa banyak? Aku alif, la aku alif lamin harfun aku tidak katakan alif lamin itu satu huruf akan tapi walakin alifun alif itu saja harfun satu huruf wa lam itu adalah harfun satu huruf wa mimun mim adalah satu huruf ini hadis radhatan imam Tirmizi Wan Abi Sa'idin Al-Qudri lihat luar biasanya membaca Al-Qur'an maka mau bulan Ramadan ini belajar untuk kita bisa rutin di luar rawat baca Al-Qur'an paling tidak kita punya wirid membaca Al-Qur'an setiap mau tidur atau setiap mau bekerja Habis solat subuh atau menjelang habis solat isya sebelum kita tidur membaca paling tidak satu ayat sudah terlanjur baca Al-Quran tega atau satu ayat beneran anggap saja maksudnya rutin lihat kalau satu ayat saja bu akan habtam itu sampai sebelum mati insyaallah apalagi satu lemper atau tiga ayat atau berapa intinya bagaimana kita biasakan bahasanya di saat kita hendak tidur atau habis solat subuh atau habis solat isya. Pokoknya kita setiap hari harus ah, kita baca Al-Quran, biarpun hanya tiga ayat, satu ayat, atau mungkin satu lembar Alhamdulillah. Kita biasa keadaan yang demikian itu lihat, agar keutamaan terus ada diberikan oleh Allah kepada kita, kebaikan-kebaikan diberikan oleh Allah kepada kita. Nabi Sa'id dan Nabi Sa'idin al-Qudri dilihatkan dari Nabi Sa'id al-Qudri radhiyallahu anhu, dan Nabi saw dilihatkan dari Nabi Muhammad saw. Qala Abi berkata yakul Rabb Subhanahu Allah berfirman Allah berfirman dalam hadis qudsi Man syaghghalahul wa zikri 'an mas'alati Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an dan disibukkan oleh zikirnya sampai dia tidak sempat minta kepadaku enggak minta-minta Allah tuh tahu loh yang hajat kita itu. Ibu pengin apa, Bapak pengin apa? Allah sudah tahu. Tahu Enggak usah kita ngomong pun Allah tahu. Ternyata seorang hamba ini hanya sibuk membaca Al-Qur'an, sibuk berzikir sampai enggak minta-minta. Kalau ada orang sibuk membaca Al-Qur'an dan sibuk berzikir kepadaku sampai dia itu enggak sempat meminta kepadaku, Afdaitu nisa aku akan berikan kepada orang tersebut afdola ma'ti as-sa'ilinya lebih bagus daripada yang aku berikan kepada yang minta Ini orang punya hajat minta kepada Allah ya Allah kabulkan hajatku Yang satu lagi punya hajat tapi belum sempat minta tapi sibuk zikir dan membaca Al-Qur'an maka Allah akan memberikan kepada orang yang sibuk berzikir dan membaca Al-Qur'an lebih bagus lebih banyak daripada yang minta tadi Ya, luar biasa. Sehingga enggak sempat enggak perlu minta, cukup baca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah nanti Allah akan kabul hajat kita semuanya. Allah tahu hajat kita. Fadhlu kalamil laidan. Keutamaan kalam Allah dibanding ala sairil kalam, dibanding dengan pembicaraan yang lainnya, kafadlillah ala khalqihi. Seperti perbedaan antara Allah dengan makhluk yang sangat jauh-jauh. Kalau Quran kalamullah, kalau omongan kita keutamaannya tidak ada. Seandainya pun kita ngomong yang benar itu adalah utama dibanding dengan kalamullah, tidak bisa dibandingkan. Maka alangkah indahnya jika setiap saat lidah kita membaca sebaik-baik kalam. Yaitu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja. Dan ini... Masih berbicara tentang keutamaan orang membaca Al-Qur'an agar kita semakin terwaju di bulan Ramadan ini. Jadi masih banyak riwayat-riwayat dan sebaiknya kita selesaikan saja agar kita segera membaca yang lainnya. Ada riwayat lain disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, kami lanjutkan saja. Hanib bin Abbasin dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharij." Orang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Qur'annya. Maksudnya tidak ada hatinya nyambung ke Al-Qur'an, cinta Al-Qur'an, rindu baca Al-Qur'an, hatinya enggak ada hubungan dengan Al-Qur'an, kalbaitil kharif seperti rumah yang rusak. Jadi orang yang enggak pernah rindu Al-Qur'an, lihat, seperti rumah yang rusak, enggak ada guna. Enggak ada gunanya. Jadi orang yang tidak berguna yang di dalam hatinya tidak ada Al-Qur'annya. Maksudnya di dalam fi jawfi ini adalah bukan sekedar hafalan. Akan tapi ada kerinduan, ada kecintaan, ada penghormatan, ada pengamalan di dalam hatinya. Itu adalah kerinduan untuk mengamalkan Al-Quran. Itu hidup hati yang ada nilainya, ada maknanya. Jangan sampai kita itu seperti rumah yang rusak. Hatinya tidak ada sambung dengan Al-Quran. Maka rindukan kepada Al-Quran. Cintakan hati kita kepada Al-Quran. Dan yakin di bahasa itu, kalamullah. Ada orang lebih senang membaca Koran daripada Al-Quran. Bahkan mungkin lebih senang baca cerita biarpun katanya cerita islami ya. Akan tapi jika kita jauh dari Al-Quran, ceritanya menjadi tidak islami nanti itu nanti. Jadi perlu kita merindukan, rindu kuala Al-Quran. Bahkan biarpun kita tidak faham maknanya, enggak ada masalah. Ada faedahnya, ada keutamaannya. Yang tidak faham Al-Quran pun membaca Al-Quran ada keutamaan, ada pahalanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran biarpun tidak faham. Dan nanti Allah akan berikan pemahaman. Dan sungguh orang memahami Al-Quran ini adalah pemberian dari Allah. Sehingga satu ayat Al-Quran yang bisa difahami oleh seseorang hari ini. Kemudian ayat itu dibaca, dibaca di esok hari. Ia akan menemukan, menemukan pemahaman yang baru yang bukan difahami di kemarin di hari yang lalu. Membaca yang ketiga pun demikian. Ada pemahaman yang baru yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Itu Al-Quran begitu luas yang makna Al-Quran. Dan yang memberikan pemahaman adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah wahai kaum muslimin. Al-Quran. Itu kitabmu. Al-Quran baca setiap saat. Yang tidak ada Al-Quran di dalam hatinya seperti rumah rusak. Wal'abdillah bin Amru ibn al-As Dari Sayyidina Abdullah bin Amru ibn al-As Radiyallah anhumah An-Nabi s.a.w. Sayyidina Amru ibn al-As Meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amru ibn al-As Meriwayatkan dari Nabi Muhammad s.a.w. Yukalu li sahibi quran Dikatakan kepada orang yang punya Al-Quran orang yang hatinya rindu Al-Quran orang Yang hatinya mengagungkan Al-Quran Orang yang hatinya cinta Al-Quran Dikatakan ikhra baca Al-Quran Warotqi dan terus naik pangkatmu. Iqra, warotqi terus baca. Karena dia akan semakin tinggi pangkatnya di hadapan Allah. Warotil dan baca Al-Qur'an dengan tertil kama kunta turtil fid dunya seperti engkau membaca Al-Qur'an dengan tertil waktu di dunia. Jadi nanti di surga itu, suruh naik terus, baca Al-Qur'an naik pangkat naik pangkat masyaallah. Fa inna manzilata ka inda Sebab pangkatmu itu adalah di setiap akhir ayat yang kau baca. Setiap ayat akhir kau baca kau naik pangkat makanya perbanyaklah membaca ayat sebab setiap akhir ayat kau baca kau naik pangkat setiap ayat kau baca kau naik pangkat setiap ayat kau baca kau naik pangkat nah ya begitu makanya kalau orang faham mana ini dia akan rindu kalau saya membaca satu ayat aku naik pangkat jika membaca ayat berikutnya saya akan naik pangkat dan seterusnya kalau orang faham mana ini tentu dia akan senang membaca Al-Quran hadis ini dilihat oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirbidi dan Imam Nasai. Wal-Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah s.a.w. Qala. Nabi Muhammad bersabda. Mangkara Al-Quran. wa Wa'amila bima fihi. Barang siapa yang baca Al-Quran. Hei para orang tua dengar ni. Barang siapa yang baca Al-Quran. wa bim, Wa'amila bima fihi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an berusaha maksudnya bukan hanya sekedar membaca-membaca tok membaca, akan tapi setelah membaca Al-Qur'an atau termasuk yang sudah berusaha menghafal Al-Qur'an setelah itu berusaha untuk bisa memahami makna-maknanya belajar hukum syariat hukum fikihnya Al basallahu walidayhi Allah akan mengenakan kepada kedua orang tuanya tajan mahkota yaumil qiyamah di hari Kiamat. Maka ibu bapak ajari anak-anakmu. Al-Qur'an. -Qur, Al Kalau abba, bapak ibu mengajari anak-anak bapak ibu ini Al-Qur'an. Maka orang tuanya juga beruntung. Nih. Maka orang tuanya akan diberi oleh Allah mahkota. Mahkota ini maknanya kemuliaan. Akan terlihat oleh yang lainnya. Dan bakal dibanggakan oleh Rasulullah seperti itu. Jadi lain daripada yang lain. Tampil beda di surga nanti ini. Kenapa orang ini bakal pakai mahkota dan luar biasa istimewa. Rupanya dia mempunyai anak yang didik di Al-Quran. Kedala Al-Quran. Membaca Al-Quran benar. Faham Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Maka orang tuanya pun akan mendapatkan kemuliaan. Maka wahai para orang tua lihat. Jika anda ingin mendidik anakmu. Maka tentu pendidikan Al-Quran yang sangat dibutuhkan. Dan akan membawa kemuliaan kepada kita. Jadi didik kenalkan anakmu kepada Al-Quran. Agar faham Al-Quran. Memahami Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Do'ahu <tuhu> ahza min do'i syamsi fi buyuti dunya. Lihat cahayanya mahkota yang dikenakan itu lebih bagus lebih terang daripada cahayanya remantari yang ada di dunia. Fathul No Kumbla dia ambil lebih Lalu apa kira-kira pendapatmu bagi orang yang mengamalkan ini bapaknya saja tu dapat mahkota kayak begitu. Bapaknya yang baca Al Quran siapa anaknya yang ngamal al Quran. Anaknya, Gara-gara itu bapaknya mendapatkan kecipratan kemuliaan anaknya yang dikenalkan Al-Quran. Kecipratan anaknya yang difahamkan ilmu Al-Quran. Sampai mahkota yang dikenakan bapaknya itu menyala-nyala. Dan menyala-nyala itu lebih terang daripada mentari yang ada di dunia. Kalau bapaknya saja yang kecipratan barokah daripada quran anaknya saja. Bagaimana dengan anaknya yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya? Masya Allah. Buru'a dari Mimam dari Mimraji kan bi bin Mas'ud dengan sanatnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu dari Nabi Muhammad sallallahu Ikra'ul wasallam Iqra'ul Quran Bacalah Al-Quran Fa Allah ta'ala sesungguhnya Allah la yu'adzibu qalban tidak membang menghukum hati wa al-Quranah yang menampung Al-Quran hati untuk nyimpan Al-Quran Bacalah Al-Quran Bacalah Al-Qur'an, maksudnya hatimu kenalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an hati. hatinya cintakan hatimu kepada Al-Qur'an. Sebab Allah tidak akan menyiksa kalau orang di dalam hatinya itu ada Al-Qur'annya wa inna hadzal qur'an ma'dzubatullah. Yang namanya Al-Qur'an itu seperti rampatan Allah, maksudnya adalah hidangan yang dihadiahkan oleh Allah. Kalau sudah masuk di situ faman dakhala fihi fahuwa amin, yang masuk di situ akan aman. Maksudnya pemberian dari Allah ini hadiah dari Allah. Kalau orang berpegang dengan Al-Quran atau membawa Al-Quran, maka selamat. Waman ahabbal Quran fal yufsyir. Kalau ada di dalam hatimu cinta Al-Quran, rindu Al-Quran, maka fal yufsyir bergembiralah. Fal yufsyir, maka hendaknya bergembiralah. Jadi kalau orang tiba-tiba kok menginginkan Al-Quran. Termasuk para orang tua yang Alhamdulillah bersemangat untuk menyekolahkan anaknya di SD yang di situ mendengar baru mendengar di situ di tengah-tengah Al-Qur'an ternyata berbondong-bondong itu adalah kabar gembira buat beliau-beliau ingin anaknya kenal Al-Qur'an. Ada di pondok juga tahfidz Qur'an berbondong-bondong ibu-ibu menyekolahkan memondokkan anaknya untuk mengenal Al-Qur'an di masa kecil. Insyaallah kalau ibu bapak tulus niatnya itu adalah mendapatkan kemuliaan ini. Termasuk orang yang mencintai Al-Qur'an tidak akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabdul Hamid Al-Hamani diriwayatkan dari Abdul Hamid Al-Hamani qala sa'altu Sufyan Nadthauri Aku bertanya kepada Sufyan al-Thawri, Ani Rujuli yang ada seorang berperang. Habuilaika awak baca Al-Quran lebih, ahabu lebih engkau cintai atau membaca Al-Quran? Ada orang perang di jalan Allah, ada orang baca Al-Quran. Mana yang lebih engkau suka? Wahai Suf Imam Sufyan al-Thawri. Pokoklah Imam Syafiar berkata, Yaqra'ul Quran yang membaca Al Quran aku suka. Lihatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab Nabi sudah bersabda, Hairoku Mentaala Mel Al Quran, Wahala Maho, sebab Allah Nabi Muhammad sudah bersabda, Sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Ini Al Quran, keutamaan Al Quran. Tapi ingat, Imam Nawawi dan juga Imam Al Ghazali rahimahullah taala selalu mengingatkan, Wahai orang, tidak cukup engkau membaca sesuatu yang memacumu untuk menuntut ilmu. Termasuk di sini, Tidak cukup anda membaca tentang keutamaan membaca Al-Quran. Akan tapi kamu harus membaca... Bagaimana ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Nanti akan imbang. Imam Bozai di dalam kitab Hidayatul Hidayah... Lihat setan itu kadang membaca, membisikkan di hati kita Al-Quran dan hadis Nabi. Oh setan membisikkan Al-Quran dan hadis Nabi. Iya. Dibisikkan. Menuntutlah ilmu. Sebab menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah begini-begini. Keutamaan untuk menuntut ilmu begini. Akhirnya seseorang... Mendengar bisikan setan mendutul ilmu. Tapi oleh setan dilupakan bahasanya. Orang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya di neraka. Dilupakan oleh setan itu. Maka harus ada keseimbangan hari ini oleh Imam Nawawi kita dipacu, digugah agar membaca Al-Quran. Senang kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Dan jangan sampai hanya di sini kalau kita ngaji. Lanjutkan nanti ada pendidikan dari Imam uh, Nawawi rahimah ta'ala. Setelah engkau senang baca Al-Quran, bagaimana selamat dari pembaca Al-Quran agar tidak masuk neraka. Akan dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini saja Allah a'lam bisawak. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dan para pendengar radio di mana saja berada Selanjutnya kita memasuki ke bagian tanya jawab Untuk memudahkan bagian tanya jawab ini kami persilakan Yaitu satu pertanyaan dari kaum muslimin Satu menurut kaum muslimat dengan satu orang satu pertanyaan Sekali lagi dengan satu orang satu pertanyaan, ingin pertanyaan Saya ingin bertanya secara langsung Tentang yang seperti yang beliau sampaikan Ataupun hal-hal baik if you don't puasanya orang yang, bisa puasanya orang yang bisa belum bisa menutup auratnya kemana puasanya orang belum bisa menutup auratnya yang lain kami persilakan satu penanya kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Bila ya saya dari Arjuna saya mahu bertanya di dalam hadis nabi kan kalau bulan puasa setan itu di kan ditangkap ibu ya? Apa? Di dalam hadis nabi kan kalau bulan puasa katanya, setan itu ditangkap. Tapi tahun so, kemarin tu saya tina. Tapi saya tahun kemarin pulang dari sini dari Arjuna itu ada kesurupan masal. Apa sih ini dari jenisan atau bukan? Di toko busana di Arjuna itu ada pas buka puasa ada kesurupan masal. ini bagaimana penjelasan Bu ya? Orang lebih nyampai maaf. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami cepatkan. Ada seseorang yang sudah melaksanakan puasa akan tapi ternyata belum bisa menutup aurat. Jika ada orang berpuasa akan tapi belum menutup aurat, kita doakan semoga dengan puasanya ia akan menutup auratnya. Dan semoga puasanya diterima. Tetapi membuka auratnya pun juga diterima oleh Allah dosanya. Jadi permasalahannya beda. Jadi waktu membuka aurat juga diterima itu dosa. karena dia melanggar. Tapi jangan dikatakan. Sudah puasa masih buka aurat. Tidak begitu. Alhamdulillah. Biarpun membuka aurat masih berpuasa. Itu kita syukur. Jangan merendahkan orang. Biarpun masih membuka aurat. Alhamdulillah berpuasa. Semoga dengan puasanya besok menjadi seorang wanita yang pemalu sehingga akan menutup auratnya. Perbandingannya adalah bukan begini. Mana yang lebih bagus? Orang menutup aurat tidak puasa sama orang membuka aurat berpuasa. Bukan begitu perbandingannya. Itu sama-sama salah, ada kesalahannya. Kalau pengin membuat perbandingan tuh begini. Orang yang tidak menutup aurat berpuasa. Dibanding dengan orang yang tidak menutup aurat tidak puasa. Bagusan mana? Nah kan gitu. Jadi jangan provokasi. Pengen merendahkan orang menutup aurat. Hmm, apa gunanya? Puasa tapi tidak menutup? Aurat. Mending menutup aurat biarpun enggak. Puasa ya salah. Membuka aurat juga dosa. Melanggar puasa adalah juga do. Dosa. Jadi kalau kita melihat orang yang menutup aurat kok tidak puasa, ya kita doakan semoga dia berpuasa berkat dia menutup aurat kasihan dia. Tapi Alhamdulillah kita syukuri masih menutup aurat. Yang menjadi masalah sudah tidak menutup aurat, enggak berpuasa habislah. Ya habis dia. Maka pandanglah mereka dengan mata kasih. Kita sering orang membuka aurat begitu saja. Dan kadang kita subhanallah ya terharu satu sisi. Di sebuah tempat keramaian. Dan itu juga pernah menjadikan terkagum-kagum satu sisi. Yang dibaringan dengan doa guru kami al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Di sebuah kota yang ada di Jakarta. Pertama melihat orang pada sholat, perempuan pada sholat. Setelah itu bingung pada kemana perempuan tadi rupanya setelah sholat itu kan langsung dilepas balik lagi bajunya yang seronok tapi suara lidahnya orang sholat itu, subhanallah biarpun seronok tapi masih melakukan sholat semoga dengan sholatnya ia akan segera menutup aurat begitu pandangannya orang baik itu tidak mau mau kumpal sholatnya nggak benar, orang sholat ini nggak ya, beda nggak seperti itu jadi pandangannya dengan pandangan kemuliaan artinya masih alhamdulillah subhanallah dalam keadaan dia membuka aurat masih diingatkan oleh Allah untuk salat ini satu kemuliaan sebetulnya kalau orang faham akan tapi lihat yang sudah dihinakan oleh Allah sudah enggak salat enggak menutup aurat segala macam dilanggar oleh Allah subhanahu wa taala Maka jika kita melihat seseorang, awas hati-hati jangan melihat orang lain dengan merendahkan. Akan Tapi lihatlah dengan mata kasih. Mungkin anda melihat tetangga anda atau saudari anda yang belum menutup auratnya. Doakan kasihan orang tidak menutup aurat akan dibuka auratnya nanti oleh Allah di akhirat. Maka kita doakan semoga Allah memudahkan dia untuk menutup aurat. Sehingga akan mulia di dunia. Dan mulia di akhirat. Kemudian kalau kita melihat orang yang tidak puasa pun jangan direndahkan dan dihinakan. Akan tapi doakan semoga dia bisa menjadi ahli puasa. Apalagi sudah menutup aurat. Lalu puasanya apakah diterima? InsyaAllah diterima. Dan semoga membuka auratnya. Diampuni oleh Allah dan dia diberi kesadaran. Sehingga isok hari menutup aurat. Emang betul dalam hadis sahih. Imam Bukhari meredakan tentang bagaimana setan itu akan dibelenggu. Akan tapi bagaimana maknanya? Pembelengguan terhadap setan ini ada dibelenggu secara hakiki. dibelenggu secara benar. Sehingga tidak ada setan berkeliaran di bulan bulan Ramadan. Nah, tapi kok masih saya itu kok? Kadang-kadang pengin -kadang lakukan kemaksiatan. bukan setan ya. Kan, tapi ada yang lebih busuk daripada setan yaitu wan nafsu kal latibaina jambaka, akhfa min 70 syaitan. Dikatakan rupanya hawa nafsumu yang ada di dalam dirimu itu lebih kecil 70 kali daripada setan. Jadi setan itu melatih di luar Ramadan melatih hatimu untuk kemaksiatan, melatih hawa nafsumu untuk kemaksiatan. Jadi kalau sudah terlatih jiwa uh, uh, hawa nafsu dengan kemaksiatan, lihat. Biarpun setan tidak bersamamu, hawa nafsu sudah biasa dengan kemaksiatan tetap saja berjalan. Makanya yang perlu diperangi adalah hawa nafsu. Imam Ghazali dalam kitab min hajil abidinya menjelaskan tentang bagaimana kita merangi setan dan merangi hawa nafsu. Kalau memerangi setan tidak perlu kita caci setan, Tidak perlu kita laum, caci, tidak perlu kita setan Cukup, audulimna syaitan rajib, selesai. Tapi kalau sudah namanya hawa nafsu, rekod. setan itu tidak usah dicaci, dasar setan tidak usah, dia tambah gede. Kalau kita pengin mengecilkan setan baca auzubillahi minasyaitonirrajim beres. Tapi yang lebih repot adalah sesuatu yang sudah berskongkol dengan dirimu, nafsu hawa nafsu. Di dalam dirimu itu yang lebih repot. Makanya menjadi seseorang tetap melakukan kemaksiatan karena hawa nafsunya. Itu menurut pendapat ulama yang mengatakan memang betul, -betul dibelenggu. Setan dibelenggu, jadi tidak ada setan menggoda, tidak setan ini akan. Tetapi ketahuilah bahwa hawa nafsu kita yang sudah dilatih setan pada di luar Ramadan itu sudah terbiasa dengan kemaksiatan, dengan syahwat. Sehingga di bulan Ramadan pun kita melakukan itu semua karena mengikuti hawa nafsu. Sehingga kerusahaan kita itu adalah mengikuti hawa nafsu lebih besar daripada kerusahaan kita mengikuti setan. Memang setan sudah berjanji akan, tapi setan dari luar. Dan ketahuilah, pencuri di dalam rumah lebih repot daripada pencuri di luar, dari luar rumah sebab pencuri yang dari dalam rumah itu tahu kapan tidur, kapan perginya orang yang yang akan dicuri itu dan di mana tempat barang istimewanya. itemewanya. Hawanafsumu. Akan nah, tapi kalau setan dari luar. Nah, kemudian masalah orang kesurupan. Kesurupan adalah <coughs> karena ada sesuatu yang di dalam akalnya atau di dalam dirinya. Jadi itu bukan tidak ada ada hubungannya dengan masalah setan dibelenggu atau tidak dibelenggu. Jadi kesurupan ada namanya syuruk. Ada orang kayak hilang akal jerit-jerit kila dan sebagainya. Istilah kesurupan itu kena masuk syaitan atau masuk jin. Bukan berarti orang itu masuk jin. Bukan berarti langsung apa. Kalau istilah kita kan kemasukan jin begitu ya. Jadi ada istilah masuk jin ada di dalam Al-Quran. Digambarkan tentang orang yang makan riba. Orang makan riba itu nanti jalannya itu adalah. Tidak karu-karuan. Seperti orang yang kena sentuhan daripada jin. Sentuhan daripada syaitan. Jadi sentuhannya mungkin pada waktu yang lalu oleh setan. Sentuhannya pada waktu yang lalu pengaruhnya saat ini. Bisa saja akalnya. Jadi kalau kita membaca riwayat seperti itu. Ya kita yakin bahasanya sebagian ulama mengatakan itu. Sebagian ulama adalah yang katakan. setan belenggu itu maknanya apa? Setan masih bisa. Dan perbedaan ulama ini tidak banyak. ada terlalu penting buat kita. Apakah ulama yang mengatakan di belenggu benar? Atau mengatakan belenggu ini maksudnya apa? Kesempatan kita beribadah. Jadi setan itu di saat bulan Ramadan ini akan tersingkirkan, terkalahkan. Seolah-olah dia tidak berfungsi lagi. Kenapa? Karena di sini lihat hari ibadah. Lihat orang yang jarang sholat jadi sholat. Orang yang ini jadi ibadah, orang ini ini. Jadi setan itu menjadi fungsi setan itu sudah berkurang. Seolah-olah dibelenggu. Tapi yang mengatakan dibelenggu beneran. Dan dibelenggu beneran. Dan memang setan tidak bisa berkiprah. Dan dia dibelenggu yang secara sesungguhnya seperti disebutkan oleh Nabi Alaihi Wasallam akan tapi jika ada kemaksiatan itu karena hawa nafsu kita sudah terbiasa. Ada pun masalah orang kena masuk syaitan. Itu adalah pengaruh daripada sentuhan syaitan pada waktu-waktu yang lalu. Dan saat ini pun akalnya rusak. Orang gila dan sebagainya. Orang yang terpengaruh itu ada kena masuk syaitan. Jadi tidak bertentangan dengan apa yang disabdakan nabi masyus syaitan sudah dibelenggu. Akan tapi pengaruh bisa saja. Orangnya sudah anggap saja. Pengaruhnya orang yang sudah meninggal pun kadang masih ada. Karena sentuhannya. Kenapa saya sakit? Wah saya dipukul. Yang mukul kamu mana? Sudah dibunuh sama orang. Ton ternyata pengaruhnya masih ada pada pada kita. Padahal yang yang memukul kita sudah tidak ada dan sudah pergi. Itu pengaruhnya saja. Jadi bisa saja semacam ini jika kita mengikuti pendapat ulama bahwasanya setan dibelenggu. Itu pengaruhnya. Gangguan setan pada waktu-waktu sebelumnya. Akan tetapi ketahuilah urusan dengan setan jangan terlalu banyak kita mikir karena alamnya beda. Urusan jin. Yang perlu kita pikir kalau urusan dengan setan cukup mematuhi apa yang diajar kena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Al-Turba Minas Rajim. Di saat kita hendak tidur baca Muawwidatin seperti angka disebutkan dalam kitab Tibrion ini. Kalau kita hendak tidur jangan lupa dengan ayat kursi, jangan lupa dengan kulaul wak kulaul darul falak dan Kalau kita sudah baca itu semua ada itu semuanya. Tak ada yang sampai setan ganggu kita, tukang sihir ganggu kita. Tak ada itu semuanya. Kalau orang punya keyakinan. Makanya heran kiai takut santet, itu kan aneh. Kiai bingung takut santet. Mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diamalkan? Baca qul a'udzu billahi dan setelah itu jangan takut kepada apapun. Sudah karena ini resep dari Nabi, masih kalah dengan resepnya dukun. Ini resep dari Nabi sallallahu baca selesai. Maka itu pendidikan dari Nabi sallallahu untuk untuk masalah menjauhkan kita daripada godaan setan, jin dan orang-orang menyihir, maka cukup kita membaca bacaan-bacaan itu. Bukan untuk dibahas selalu suudon sama orang lain sudah. Makanya kadang ada orang digigit suudon sama tetangga. Gara-gara tokonya sepi, langsung lirik tetangga. Gara-gara ada bunga jatuh, wah ini jangan-jangan jangan-jangan. Nah -jangan. bunga lah orang bawa bunga jatuh kan bisa saja bunga melati, bunga mawar pula ini. Ini ada suudon sama orang, digigit santet, digigit diganggu sama orang. Siapa yang ganggu ente? Kan kayak gitu. Nah ini Jadi jangan sampai hubungan, apalagi nanti di pesantren ada orang melihat setan, melihat jin, melihat kenderaan, apa urusan jin sama ente? Jin punya alam yang berbeda, setan punya alam yang berbeda dan mungkin menjelma menjadi manusia. Ah, tetapi untuk berurusan secara langsung itu ya, ya apa urusannya, apa untungnya, kan begitu. Sehingga Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan bahawa kalau ada orang ngaku ketemu jin Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Seorang alim besar di dalam mata Imam Syafi'i. Kalau ada orang ngaku ketemu jin itu ditolak kesaksiannya. Alamat ada dusta di situ. Karena alimnya beda. Kalau sudah menjelma manusia ya kayak manusia. Ini eh, kayak manusia, enggak ada beda. Ini manusia semua kan ini asli ya. Jadi asli semua ini enggak ada jinnya satu pun ya. <laughs> Jadi ada. Jadi kalau sudah menjelma manusia manusia sampai dikatakan, "Wah, kalau ditusuk dia merasa sakit." Makanya sudah tidak usah berurusan dengan hal-hal semacam itu, mari kita saat ini mengurus diri kita sendiri. Hawa nafsu adapun masalah urusan setan, urusan jin dan sebagainya, cukuplah kita membaca doa-doa, maka punya wirid setiap hari. Wirid itu menghal membentengi kita semuanya. Wirid dan setelah itu sudahlah jangan urusan, jangan takut sama urusan perdukunan, urusan sihir dan sebagainya. karena resepnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih ampuh kalau orang mau meyakininya. Apakah sihir ada? Ada. Berpengaruh? Berpengaruh. Akan. Tapi bagi orang yang kenal ijazahnya Nabi SAW, bacaannya Nabi berpengaruh tapi tidak membahayakan. Mungkin terkaget. Mungkin apa? Tapi tidak akan mempengaruhi kepada jiwanya dan dirinya. Kenapa? Orang itu sudah dekat dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Ibu, Bapak, insyaallah di dalam kitab ini ada disebutkan, kalau tidur Ibu jangan lupa membaca kul a'udzu rabbil falaq dengan kul a'udzu bin nas. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi tidak pernah tidur kecuali membaca kul a'udzu rabbil falaq, kul a'udzu bin nas, kemudian ditiupkan di tangan beliau, diusapkan di wajah dan badannya. Setelah itu tidak akan ada gangguan apapun Dari yang namanya jin dan sebagainya Dalam riwayat lain Nabi Muhammad membacakan Kul audrabi balak dengan kul audrabi nas Dibacakan oleh Sayyidina hasan Diusapkan diakut cucu cucu beliau Cik ibu kalau punya anak kecil bacakan itu Jangan dikasih apa bu Jangan dikasih aneh-aneh kan begitu Jadi kalau pengen anaknya jauh dari yang namanya jin Cukup bacakan resep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak mau tidur bacakan ini Ada kalah jegek pun hanya lewat Tidak akan menyengat Jen pri perayangan demit gendrung, nggak akan ganggu. Sudahlah, jangan khawatir. Ini orang sudah kenal nabi, tak tanya, lebih takut sama dukun. Ini bermasalah juga tentang keimanan kita. Baik, ini saja yang kami sampaikan. Karena waktu semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kerinduan kepada Al Quran, kecintaan kepada Al Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma rhamma wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la takhadurna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tu'hinna wa athirna wa la tu'tan alaina innaka ala kun syangidur Allahumma ya Allah muliakan kami Allah dengan Al-Quran jadikan kami ahli Quran jadikan Al-Quran yang bisa memberikan pertolongan kami kelak di, di akhirat ya Allah dan jadikan Al-Quran sebab kemuliaan orang tua kami ya Allah dan jadikan Al-Quran sebab kemuliaan anak-anak kami ya Allah Jadikan Al-Quran dilahir dan batin kami di jiwa dan raga kami Allah. Jangan sampai Al-Quran hanya kami baca, tapi hati kami jauh dari Al-Quran. Kami takut menjadi hamba yang mengenal Al-Quran, tapi Al-Quran mengutuk kami. Kami ingin Al-Quran bermanfaat untuk kami. Al-Quran berguna untuk kami, Ya Allah. Al-Quran berikan syafaat kepada kami, Ya Allah. Ya Allah yang berkumpul di tempat ini adalah hamba-hambamu, Ya Allah, yang telah engkau masukkan ke bulan Al-Quran, Ya Allah. Bulan puasa, bulan Ramadan. Maka kami mohon, Ya Allah, jadikan mereka orang yang beruntung di bulan Al-Quran dengan Al-Quran, Ya Allah. Dan kelak kumpulkan mereka semua dengan para ahli Quran dan Kumpulkan kelak di surga bersama imamnya Ahli Quran, kekasihmu Nabi Muhammad Yang dikatakan oleh Siti Aisyah Al-Qur'an, Akhlaknya Al adalah Al-Quran Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Mudah berikan kepada kami pemahaman yang benar terhadap Al-Quran Rindukan kami, Ya Allah Untuk membaca Al-Quran Rindukan kami untuk membaca Al-Quran Dan mudahkan kami untuk membaca Al-Quran Ya Allah, cintakan kami kepada Al-Quran Ya Allah, Al-Quran, Al-Quran Dan cintakan anak-anak kami kepada Al-Quran Dan cintakan orang tua kami kepada Al-Quran Dan cintakan kepada siapa pun yang bersama kami kepada Al-Quran sehingga kehidupan kami dan mereka adalah dengan Al-Quran dan jadikan akhlak kami adalah Al-Quran Ya Allah Ya Allah mudahkan segala urusan kami berkat Al-Quran Ya Allah yang sakit sembuhkan berkat Al-Quran Ya Allah yang rizkinya sempit lapangkan berkat Al-Quran Ya Allah yang rizkinya masih haram gantilah dengan yang halal berkat Al-Quran Ya Allah Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat berkat Al-Quran, Ya Allah Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat berkat Al-Quran Ya Allah, wujudkan keindahan di rumah tangga kami berkat Al-Quran, Ya Allah yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang mulia yang komuliakan berkat Al-Quran, Ya Allah, dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sihat walafiat berkat Al-Quran Ya Allah, dan kami mohon, mohon mohon. Ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, Ya Allah, berkat Al-Quran, mati dalam keadaan iman iman, iman berkat Al-Quran dan kami mohon Ya Allah, mohon, mohon Ya Allah berikan kepada kami kekuatan untuk berpuasa di bulan Ramadhan Ya Allah anak ketua keturunan kami dan keluarga kami mudahkan mereka dan berikan bantuan kekuatan untuk berpuasa di bulan Ramadhan dan mudahkan kami untuk menegakkan malam-malam Ramadhan dengan ibadah Ya Allah dan jadikan kami orang yang beruntung di bulan Ramadhan dengan pahala berlipat ganda yang kembali kepadamu Ya Allah dengan pengampunan darimu, minal a'idina wal fa'izin Ya Allah, kami mohon, mohon Ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul kau tiapahmati dan keadaan iman-iman dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami kalau saat kau cabut nyawa kami kami mampu mengucapkan hat dengan hati dan lidah kami kalimat agung dan mulia la ha ilallah Muhammadur Rasulullah la ila illallah Muhammadur Rasulullah Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al Fatiha.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 نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فأفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله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 إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعفو عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله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 اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعفو عنا يا كريم وصالت قبلنا بركة الفاتحة Masih mohon maaf. Doa selalu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.